اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدنا للمنئذ مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu الف Kitabu amzalnahuhu ilayka litukhrijan-nasa minadh-dhulumati ilan-nuri bi'izni rabbihim ila sirati 'azizil-hamid. Hichi ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili uwatoe watu kwenye giza uupeleke kwenye mwangaza kwa idhini ya Mola wao mlezi uwafikishe kwenye njia mwenye nguvu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 na wana watu wasifuatie njia ya Mwenyezi Mungu na wanataka kuipotosha au wamepotelea mbali wamaqsalna mirrasul illa bilisan qaumihi libayyin lahum fayudhil lllahu man yashaa wa yahdi man yashaa wa huwa natukumtuma na mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuabainishia basi mwenyezi Mungu humuacha akapotea amtakaye na akamongoa amtakaye Nae ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur Inna fi zalika laayatun likulli sabarin shakur. Natulimtuma Musa pamoja na muujiza yetu. Tukamwambia, watoe watu wako kwenye giza uwapeleke kwenye mwangaza, Na uwakumbushe siku za Mwenyezi Mungu. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. Wa iz qala Musa liqaumihi dhkuruna ni'matallahi alaykum iz anjaakum min al-fir'auna yasoomoonakum Yasoomunakum soo al'adhabi wayudabihuna abanaakum wayastahiyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum Na Musa alipoambia watu wake Kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu aliyokujaliaeni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 wala in kafartum inna adhabi lashadid na alipotangaza mwana wenu mlezi mkishukuru nitakuzidishieni na mkikufuru basi adhabu yangu ni kali wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha laghani hamid na musa alisema mkikufuru nyinyi na wote waliomo duniani hakika mwenyezi Mungu ni mkwasi anajitosha msifiwa alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum qawmin nuhin wa 'adin wa thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum ya illa Allah ja hum rusuluhum بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي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 الحقيقه سisi tuna shaka kubwa namna yotuitia qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfirakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna fa'tuna bi sulṭanin mitume wao wakasema ati panashaka na mwenyezi mungu Muumba mbingu na ardhi yeye anakuiteni apati kukufutieni madhambi yenu na akupeni muhula mpaka muda uliowekwa wakasema nyinyi si chochote ila ni wanadamu kama sisi nataka kutuzuilia na waliokuwa wakiabudu baba zetu بَسُطِلَتْ يَدَيْنِ هُوَجَ إِلْيُ وَاضِي قَالَتْ لَهُم مُوسَى نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ, على من, يشاء مِنْ عِبَادِهِ wama kanalama anatiyakum bisultanin illa biithnillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun mitume wao akawaambia sisi kweli siochote ila ni wanadamu kama nyinyi lakini mwenyezi mungu kumfanyia hisani amtakaye katika waja wake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 tawakkala ala allahi wa qad hadana subulana la ma adaytumuna wa na tuna nini hata tusimtegemee Mwenyezi Mungu na hali yeye ametuongoa kwenye njia zetu na hapa na shaka sisi tutayuvumilia hayo maudhi nayo tudhi. Na juu ya Mwenyezi Mungu wategemee wanaotegemea. Waqa Wa lal ladhina kafaroo li rusulihim la min ardina aw la fi millatina fa ohha ilaihim rabbuhum la na waliokufuru akawaambia mitume wao Tutakutoweni katika nchi yetu au mrudi katika mila yetu basi mula wao mlezi aliwaletea wahi hakika tutawaangamiza waliodhulumu wala nuskinanukum al dalika liman khafa maqami wa khafa waeid. katika ardhi baada yao haya ni kwa anayeogopa kusimamishwa mbele yangu na akaogopa maonyo yangu wastaftahu wa kullu jabbarin na wakaomba ushindi na akashindwa kila jbali mkaidi mim وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ آبَاءُ نُوحٍ يَاكِ يَبُ جَهَنَّمَ وَأَتَغْنِشُهُ مَاءٌ اُسَاحًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ wa min wara'ihi 'adhabun ghaleem Awna gugumia wala hawezi kuyameza na mauti yao yanamjia kutoka kila upande naye wala hafi na zaidi ya hayo ipo adhabu nyingine kali vile vile mathalul ladhina kafaroo bi rabbihim A a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar fi yawmin 'asif la yaqdirun mimma kasabu 'ala shay'in dhalika huwa ad-dalalul ba'id fa'nal yawm um kufuru mawla'uhum lazi bidon wiya'u ni kama jivu lanalu peperushwa kwa nguvu za upepo katika siku ya mzarba hawawezi kupata chochote katika walioyafanya huko ndiko kupotelea mbali alam tara anna allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq in yashaa yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wanakuwa mwezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki akitaka ata atakuondoweni na alete viombe wapia wa madhalika alaallahi bi'aziz na hilo kwa mwenyezi Mungu si jambo gumu wabarazu lillahi jamian faqala aldufa'a lilladhina astakbar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 Qaluu law hadana allah lahadinakum sawaa'un 'alayna ajazna am sabarna ma lana min mahiy sawote watahudhuria mbele ya mwenyezi mungu wanyonge watawaambia waliotakabara sisi tulikuwa fwasi wenu basi hebu hamtuondolei kidogo hivi katika adhabu ya Mwenyezi Mungu watasema lau Mwenyezi Mungu angelituongoa basi hapana shaka nasi eni. ni mamoja kwetu tukipapatika au tukisubiri atuna pako kendelea wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min illa an فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ Inna al-zalimin lahum Na sheitani yatasema itapokatwa hukumu hakika Mwenyezi Mungu walikuwa hidini ya ahadi ya kweli nami na nalikuwa hidini lakini sikukutimizieni na sitakuwa na mamlaka juuyenu isipokuwa nilikuiteni nanyi mkanitikia basi msini laumu mimi bali jilaumuni wenyewe mimi siwezi kuwa mtetezi wenu wala nyinyi hamwezi kuwatetezi wangu hakika mimi nilikataa tangu zamani kunishirikisha na Mwenyezi Mungu hakika madhalim watakuwa na adhabu chungu waudkhil lil ladhina amanu wa'amilu ssalihatin jannat Jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru fiha bi-idzni rabbihim khalidin fiha bi-idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salaam Walioamini na, wali wa na wakatenda mema wataingizwa katika mabustani yatayomito kati yake وَدُومُ هُمُ بِإِذْنِ يَا مُلَاوَ أُمَلِيزِ مَامْكِيُؤْيَاوُ هُمُ يَتَقَوَّى سَلَامَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا في Hebu hukuona vipi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri ni kama mti mzuri mizizi yake ni imara na matawi yake yako mbinguni tukti ukulaha kulli hinin biizni rabbiha wa yudrimu llahu al laallahum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 na mfano wa neno ovo ni kama mti muovo uliongolewa juu ya ardhi au una imara. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawlis-thabiti filhayatid-dunya wallahu zalimina Mungu huatia imara wenye kuamini kwa kauli ya imara katika maisha dunia na katika akhera. na mwenyezi Mungu huacha kupotea hao wenye kudhulumu na mwenyezi Mungu fanya apendavyo Alam tara ila ladhina baddalu ni'mata Allahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar Ebu hey kukuwaona wale waliobadilisha neema Mwenyezi Mungu kwa kufuru na wakawafikisha watu wao kwenye nyumba ya maangamizo Jahanna mayasluna جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ نَحَاوِنِي هانم واتايينجيا ماو فيليوجي مكازي هاي وجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتَّعُوا alimfanyia Mwenyezi Mungu wa shirika ili wapoteze watu kwenye njia yake sema stareheni kwani marejeo yenu ni motoni ulil ibadi alladhina amanu yuqimu ssalata wayunfiqu وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ وَآمِنُوا بِوَجْهِ رَبِّكُمْ وَشِكِ وَشَكُّوا nawatoe katika tulivyowaruzuku pasiri na dhahir kabla hayafikaskiko isiyokuwa na biashara wala urafiki allahul ladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraj bi fa rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa lakumul Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akateremsha maji kutoka mbinguni na kwa hayo akatoa matunda kuwa ni yenu na akafanya ya kutumikieni majahazi yanayopita baharini kwa amri yake na akaifanya mito ikutumikieni wasakhkhara lakumush shamsa wal tamradain wasakhkhara na jua na mwezi kwa manufaa yetu daima dawamu na akaufanya usiku na mchana kwa manufaa yetu wa atakum kila ma salmtum wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kaffa naakakupeni kila mlichoomba na mkihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzithibiti hakika mwanadamu ni dhalimu mkubwa mwenye kuzikufuru neema wa ith qala ibrahim rabbi jaal hadha albalad amina waj'nubni wabni an na'budal na aliposema ewe mola wangu mlezi ujaalie mji wa amani nauni epuse mimi na wanangu na kuabudu masanamu rabbi innahunna adlallna katheeran minnas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa rahim. ewe mola wangu mlezi Hakika hayo yamawapoteza watu wengi. Basi alinifuata mimi huyo ni wangu na asi hakika wewe ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhiz-zar'i inda baytikal rabbana Rabbana li yuqimus-salata fa-j'al al-af'idata minan-nasi tahwi ilayhim warzuqhum warzuqhum minaz-thamarati la'allahum yashkurun Mwana wetu mlezi akika mimi nimewaweka baadhi ya dhuria zangu katika bondes ilokuwa na mimea kwenye nyumba yako takatifu ewe Mola wetu mlezi ili washike sala basi zijaliye nyoyo za watu zielekee kwao na waruzuku matunda ili wapate kushukuru rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu wa ma 'ala allahi min. شيء في الارض في السماء ايwe mola wetu mlezi hakika wewe unajua ficha na tunayotangaza na hapana kitu kitakachofichikana kwa Mwenyezi Mungu katika ardhi wala katika mbingu alhamdulillahi alladhi wahabali ala al-kibri wa ishaq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 Mola wangu mlezi, nijalie niwe mwenye kushika sala na katika dhuri ya zangu pia. Ewe Mola wetu mlezi, na dua yangu. Rabbana ughfirli Mola wetu, unigufirie mimi na wazazi wangu wote wawili na waumini sikio kusimama hisabu wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar walau sidani mwelezi mungu amaghafilika wa na wanayafanya madhalim Hakika yeye, anawaakhirisha tu mpaka siku yatakapokodoka macho yao muhtayina muqni'in ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa na wakumbioni vichwa juu na macho hayapepesi an yaza'u tupu wa anzirinna yawma ya'tihimul 'adabu fayaqulul ladhina dhalamu fayaqulul ladhina dhalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa awalam takunu aqasamtum min qabli ma min zawal na watu siku itapojia adhabu na waliodhulumu waseme ewe mula wetu mlezi tuakhirishe muda kidogo tuitikia wito wako na tuwafuate mitume kwani nyinyi simli hapa zamani kwamba hamtaondokewa wasakan antum fi masakin alladhina zalamu anfusahum watabayana lakum, watabayana lakum wa tabayyana lakum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna maskani zile zile za waliozidhulumu nafsi zao na ikakudhihirikieni jinsi tulivyotendea nasi tutakupigieni mfano mingi wa qadama kumu makrahum wa indallahi makrahum wa indallahi makrahum wa in na kwa hakika walifanya vitimbi vyao na vitimbi vyao anavijua mwenyezi Mungu wala vitimbi vyao sivya kuondosha milima fala tahsabanallaha mukhlifa rusulah rusula allaha azizun intiqam basi usimdanie mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuvunjia ahadi yake mitume wake hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda na ni mwenye kulipiza yaumatu badalul ardhu ghayra al ardhi was samawat wabarzu lillahi al siku itapogeuzwa ardhi ardhi nyingine na mbingu pia nao utahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu watara mujirimina yawma idhim mutarranin fil asfad na utaona w siku hiyo wamefungwa katika minyororo sarabiluhum min katiran. sarabiluhum min ptrani wa tarsha zitakuwa zalami na moto utazigubika nyuso zao li ma ili mwenyezi Mungu ailipe kila nafsi kwa yale chuma Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Hadha balaghul lin nasi waluntharu bihi walyaalamu walyaalamu anama huwa ilahu wahidun walyadhkura ulalbab. Elee nitangazo liwafikia watu Liwaonye na wapate kujua kuwa hakika yeye ni Mungu mmoja na wapate kukumbuka wenye akili